Mwana Kennedy, ya warahmatullahi wabarakatu Na higaribu hii pete yetu Pete yetu ni hii hapa nishika Na mkoba yetu ni huu hapa Kamba ono Sawa Kamba ono vohona Etu. Kwa hiyo hapa Na shika hii pete Na hizungu mzi ya magnet Nataka ni kutume kwa niaba ya Kennedy huendo kalete pesa Kwa kwenda kuchukuta pajuwa hizungu kama shaliki Magalibi kusini kasikazi ni kalete pesa Hii hapa na Na hiweka katika mkoba Kwa hizungu mkoba Pete kama hii hapo nimeweka kwa hizungu mkoba Na uh, funga sasa Pete shi wangu Hiu hapo Sawa hiyo mwona hii Funga mkoba Funga mkoba Hizungu subiria kwa dakika kadhaa ili tuweze kuona. Kwa sito kaa sana kwa sababu dakika zetu ni chache katika simu ili video iwefute kidogo. Na hapa nataka nijaribu tena. Alia kama imerudi na ingeza mkono wangu. Ingeza mkono wangu na itafuta kwanza pepe je, imerudi kwa pepe. Ime, e, pesa hipo Pesa ipo. Pesa kama hii ninayoiona. Přesahyap, přesahyap, počítejte na to, to, které to je, yetu imerudi, na, yetu imerudi Na namkombe tu mna kama ivuli bo, gumado hauna Hauna kitu na kitu kama mwanzo, kwa hapa unkombe tena, nafunga, na wakapendelea, na kwenye kusubita zetu kwenye yakuonee si, si si, si si, si si, si si, si si, si si, si si, si si, si si,